La cultura a l'abast de la mà. Aires de Cultura. Cada dilluns, dimecres i divendres a partir de dos quarts de cinc de la tarda. Bona tarda, amics i amigues del programa Aires de Cultura. Benvinguts al nostre programa. Com sempre anem parlant de coses. Vale? Som-hi, som-hi. Suposo que tots vostès, tots els que m'escolten, si els hi pregunten uh, tu et mires algun personatge de la història o algun, algun, alguna persona que, que t'agradi per la seva manera de ser com ha sigut què ha fet si és un descobridor, jo què sé però sempre, a veure, més o menys fins i tot parlant d'actrius i tot això, eh, que tenim una persona que potser ens més l'atenció que una altra però és el mateix, llavors cada un deu tenir algú el que passa que s'ha de pensar jo sempre he pensat que hi ha un personatge que és molt important que és un personatge que, perdó fa molts anys que no existeix ja eh? és mort però sempre l'hi he admirat i crec que és una, un dels personatges que més tindríem que admirar a la història perquè ja fa 500 anys eh? que de la seva mort vull dir que, que, que no són anys però és Leonardo da Vinci a veure, de Leonardo da Vinci coneixem unes quantes coses, però és que si les tinguessin que conèixer totes, els hi puc assegurar. No en tenim prou en un dia, eh? No en tenim prou. Perquè cada cosa que hem vist que d'alguna manera ell ja ha treballat amb lo que sí, és que aquesta mateixa cosa et porta altres coses que constantment veus que són coses diferents a veure, és un geni era un geni era un geni, probablement i ja sabem que fa 500 anys i pico que es mor vale. però era una persona amb no facilitats com avui dia no tantes facilitats eh? avui si mirem 500 anys enrere perdó és la nit i el dia. No parava d'estudiar. Constantment de tot. De tot. A veure, si una persona només es fixa amb una cosa, sabrà aquella. Però si una persona estudia de tot, perquè només aixecant la vista veia això, diu, ara vaig estudiar això, de la cosa més absurda, semblava, però al final no era absurda. Per exemple, per exemple, ja no parlo de pintures ni aquestes coses que més sabem. Va parlant de coses curioses. Va estudiar els cossos de la gent gran, que perquè el cos de la persona, de l'home, de la dona, quan es fa gran, doncs, tenen més malalties, s'arguuen més, es cansen més. O si sigui, tot allò que ho sabem que passen els anys i que verdament la mateixa agilitat que tenies quan tenies 15 anys, no la tens quan tens una altra edat diferent doncs ell estudiava va estudiar els coses d'aquestes persones, per què? per què passava això? quan veia una noia amb estat també deia, però jo tinc que estudiar tot plegat com funciona, com es fa el menut, la menuda el feto, com funciona tot això ho va estudiar Anys i anys i anys i hi han quantitat que se n'han trobat ara. i perquè s'han estat trobant constantment d'un escrits i uns dibuixos tan meravellosos, tan perfectes que avui dia, avui dia, els metges d'avui dia intenten estudiar-los. O sigui, per què? Perquè és que són únics, que sembla mentida, que sense tantes màquines i tantes coses com tenim avui, va aprendre i va saber una quantitat de coses tan grans que sembla impossible. Va volgar fer autòpsies, Va demanar permís. Va fer autòpsies perquè no en tenia prou en veure els cossos sense... puguese micro amb micro que digui. micro, mirar ho micro. Volgue dir molt petit, molt petit, mirar-ho. Tot això, tot això està escrit tot això està dibuixat dibuixat per ell amb noms amb, bueno, és algo impressionant per fer aquest programa vaig estar amb una persona o sigui mirant els dibuixos, mirant tot una cosa meravellosa tot perquè ell amb una paraula quan veia alguna cosa, fos el que fos ja començava a estudiar allò però és que de lo que fos. Jo he dit això perquè potser és lo que no es recorda tant d'ell. Però i buscava. O sí sigui, primer, això per què és? Com s'ha fet? Com ha arribat a fer? I llavors, a partir d'aquí, feia proves amb lo que havia descobert. O sí sigui, que no era prou saber de què era, sinó que a sobre, a sobre feia proves. I anava fent proves i llavors escrivia la teoria que anava fent, per entendre's, per omplir, per si un futur a darrere ho llegia i no ho sabia, ho entengués i feia els dibuixos perquè comprengués millor. Sempre així. El seu cap, perquè està demostrat amb tot el que ha fet, el seu cap no parava. No parava i no parava. Sempre tenia noves idees. Sempre tenia, no sé. A veure, Avui no veig a parlar d'altres personatges, que també n'hem parlat aquí, i hi ha hagut personatges que no han fet un invent, n'han fet diversos. Per què? Perquè quan una persona comença a inventar, vol dir que està estudiant contínuament alguna cosa. El què? No ho sé. Però al final, si fa un invent és perquè està estudiant alguna cosa. Llavors, aquesta persona que ha fet un invent, normalment no és mai sol. O sigui, ell sí que és sol, però no no n'ha fet un sol d'invent, n'ha fet diversos. Aquestes persones que estudien moltíssim el que veuen es multipliquen els invents. Doncs ell feia el mateix. Sempre tenia noves idees. Llavors, què feia? Quan estava estudiant una cosa i li venia una altra idea perquè veia una altra cosa, no deixava de fer el que estava fent. S'apuntava en un lloc la nova idea que després estudiaria o l'aprofunditzaria amb dibuixos, amb lletra i amb tot. Inclús s'ha trobat una cosa molt curiosa, que en la seva vida diària, la diària, eh, la diària, per exemple, fins i tot, perquè com que només pensava i, i en descobrir coses i tal, escrivia coses per si no se'n recordava de les del dia. Es va trobar un escrit que deia, on he, on he posat els diners? On els he amagat? O sigui, és curiós, on he posat els diners i on els he amagat? Què vol dir? Que si en aquell moment no necessitava els diners com que estaven per altres coses en el cap no sabia havia posat els diners doncs pues, tenia un paper en allà i deia, on he amagat els diners? Els he amagat del lloc. On tinc els diners? Els he amagat del lloc. Després, un dia tenia que regalar unes flors i no va voler regalar les flors fins estudiar-les. Bé, bueno, allò va ser una història d'aquelles que no acabaríem avui, ni avui, ni demà, ni demà, ni demà, passat. Va voler estudiar les flors, perquè les flors no totes són iguales, no totes aturen el mateix, no totes es conserven de la mateixa manera, no totes es produeixen amb la mateixa mm, temperatura. Bé, bueno, també hi ha una història meravellosa sobre això. És un altre dia, si sí, per casa en parlarem. Després, li va agafar per estudiar els cavalls. Va, li va agafar per estudiar els cavalls. Aleshores, bueno, del cavall ha deixat escrit tantes coses que els veterinaris o els que estudien els cavalls, vull dir, una part molt gran ja l'han trobada, perquè hem estat tan específicament explicada que, bueno, és massa. Després, li va donar per una altra cosa, és que ha estudiat... Per això, quan veiem coses fetes, dibuixades o que sigui, o pintades doncs, pues, vol dir molt. Vale. Després va agafar temes arquitectònics. Apa! Arquitectura. Finsenzi, que... És que... A veure. Va tenir coses molt curioses. A veure, els seus companys sabien, sabien perquè de la manera que estava sempre treballant i escrivint, que, que ells estiguessin a favor de del que ell feia no perquè no tenien res però sabien que tenia una imaginació especial i que tenia un... és que pensava molt, que la seva ment pensava molt quan feien grans festes perquè també feien de festes eh? vull dir, les festes s'han fet sempre tota la vida, s'han fet d'una manera i fa 500 anys s'han fet d'una altra manera li deien, escolta'm eh, organitza'ns una festa una festa de què? de tal cosa? doncs pues organitza, o sigui que organitzava festes per les festes si eren festes que l'organitzaven gent que tenia diners deia bueno, escolteu-me, voldria per exemple, per mantindre els, la gent pues fer un aparato, un aparell volia fer un aparell, un aparell per, en, per entretingre en la gent de, que venia convidada. O sigui, la festa, una festa, ja a sobre eh, fer una figura, el, ara ho explicaré, que entretingués la gent a sobre. Vale. Un d'aquests aparells va ser, va construir un, de l'època d'ell, imitant amb ell per te, amb ells en la seva època, un individu que es movia amb polees, o sigui, sí, imaginem va fer un personatge i com que era un personatge fet amb mans, però es tenia que moure, movien amb pòlees, ara aixeco el ara baixo obres, ara aixeco la cama, o ara baixo el cap, pòlees per aquí, pòlees per allà, bueno, imaginem-se, una festa d'aquest tipus, bueno, però aquest era un que del... Que, es, que se sap i es té, a més, com ho feia. Però ell en feia varios perquè ho deien allà, i ha fet aquest, aquell, aquell, aquell, però aquest amb les polees, o sigui, que és més que... Curiós. Ara, la gent el respectava. Sí. Era un savi. El respectava. Que algú li deia que era un boig, d'acord. Vale. Mm, deixem però el respectava. Quan, a veure, l'anatomia... Bueno, els estudis que ha fet d'anatomia és que, bueno, tots els seus escrits, els dibuixos, els papers que parlen de tot. I moltes coses, però moltes coses, hi han hagut anys que no han existit, que ell, amb la seva mentalitat, ha fet dibuixos de coses que s'han fet en el futur, molts anys més tard. Per tant, si s'han fet després, i aquests dibuixos ja hi eren, també els que han fet el modern d'ara, per entendre'ns, d'aquests 500 anys, que no havien vist i viuen també els dibuixos, també hi ha una col·laboració de coses molt futures que ell no va veure, però que ja les havia dibuixat. Que després es complementessin d'una manera o d'una altra, és una altra cosa. Però hi eren. Hi eren. O sigui, que és, és, algo, és algo impressionant impressionant, coses que després amb els anys s'han realitzat i ell ja veia el futur bueno, a veure, i parlant de pintures pintures, que sabem els seus quadres, hi han detalls tan petits que diuen que és un és una part de les pintures més difícils que hi ha i ell no estem parlant de les pintures d'avui dia, estem parlant de les pintures de llavors. Per tant, no era el mateix. Les arrugues que hi havia a la roba. Ja no diuen les arrugues que hi havia en el cos. Les arrugues, les pintures d'ell, on ja ha arrugues de roba, són tan perfectes que diuen que és una cosa única. No parlem de les pintures d'avui dia, que faciliten moltes coses. Aquelles no els facilitaven. O sigui, és, és la manera de fer-ho. Sí hi han detalls en quant a pintures que es diu que són únics i que quan avui dia hi han personatges d'avui dia que volen imitar-lo, els hi costa tenint en compte la diferència dels aparells que tenien i de les coses que feien servir i de les pintures i totes les mescles. O sigui que és una en quant a la cal·ligrafia, perquè resulta que a vegades es veuen escrits d'una manera, escrits d'una altra, és que ell escrivia o amb la dreta o escrivia amb l'esquerra. O sigui, era tan complert que fins i tot això... Sí. Al principi, quan es van estudiar els seus dibuixos, es deia, oi, és que té una manera de, de fer... I és clar, quan dibuixava amb la dreta, es notava. I quan dibuixava amb l'esquerra, i quan escrivia també i fins que es va descobrir que verdadament és que podia fer-ho tot amb els dos bats aleshores, amb una paraula jo he dit unes de les que mi m'han xocat més perquè n'hem parlat per fer el programa i n'han quedat moltes que no hem donat ni l'oportunitat ni el temps de poder fer, però estaríem hores i hores i potser dies i dies per saber totes aquelles coses que són d'ell són d'ells, són, són seves, són creatives són de, i són futuristes futuristes quan en aquell moment no existia res de res ell ja havia dibuixat què hi hauria o Sí sigui que per mi el Leonardo da Vinci és una persona diria geni primer i que diria més fascinant a la història que segur que n'hi molts més però bueno, parlant d'un doncs aquest sense ha el temps amics, amigues, gràcies per estar tots nosaltres i com sempre des d'aquí envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran d aquell petó que no pot faltar mai adéu, adéu, adéu fins al dia vinent adéu, adéu, adéu Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell la cultura a l'abast de la mà